פרק י"ז ויאספו פלשתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין עזיקה באפס דמים. ושאול ואיש ישראל נאספו, ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלשתים. ופלשתים עומדים אל ההר מזה, בישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו, ניגת, גובהו שש אמות בזארת, וחוב הנחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא לבוש, ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת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 אם יוכל להילחם איתי והיכני, והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לו והיכתיו, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. ויאמר הפלשתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל,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 ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה, להילחם עמו, כי נעה רעתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצאן, ובא הארי ואת הדוב, ונשא שא מהעדר. ויצאתי אחריו, והיכתיו, והצלתי מפיו, ויקום עלי, והחזקתי בזקנו.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 ויאמר הפלשתי אל דוד, החלב אנכי, כי אתה בא אלי במקלות, ויקלל הפלשתי את דוד בלוהב. ויאמר הפלשתי אל דוד, לך אלי, ואתנה את בשרך לעוף השמים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלשתי, אתה בא אלי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל, אשר חירפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והכיתיך, והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלשתים, היום הזה, לעוף השמים ולחיית הארץ. וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל. וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יאשיע אדוני,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 ויחזק דוד מן הפלשתי בכלא ובאבן, ויח את הפלשתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירוץ דוד, ויעמוד אל הפלשתי, ויקח את חרבו, וישלפה מתערח, וימוטטהו. ויכרות בה את ראשו. ויראו הפלשתים, כי מת גיבורם, וינוסו.